vreugde is en bly om jy te kan eer, jy te kan aan bid om op nie te bevestig, jy het ons hart verover ons boord aan jy en jy ons, ons het vir om recht te laat geskiet aan jy gees wat in ons voen en ons is ook bewust daarvan dat, dat ons kortkom en ons dankie jy, jy dat jy ons nie verwaait nie maar dat jy elke keer, elke dag, elke geleendheid weer met ooparm staan en, en ons uitnooi en sê kom na my toe. En dis wat oor ons hier is vanmorgen, om na jy toe te kom vader, in Jezus naam. Amen. As ons nou so aan die einde van die jaar kom, dan vraag myself baie keer, wat het ons nou gehoor, wat het ons geleer die jaar? Nou wil ek sommer vir julle vanmorgen die geleendheid gee, om sommer met ons te kom deel. Dalk net dit wat vir jou die hoogtepunt was, dit wat jou uitgestaan het van die woord, van die openbaring van Godse geest in hierdie jaar. Sommmer net die hoogtepunt, of miskien is dan, was daar meer as een. Maar kom deel het met ons vanmorgen. Ek wil graag hoor, wat het jy gehoor? ek sit volgende vroeg somme en ding aan hierdie jaar, as mys terugkijk oor hierdie jaar net gaan sê, maar wat het in my leven, wat het ek toegelaat dat die woord in hierdie jaar in my lewe doen, en dit is makkelijk om sondag vir sondag te wees en te sê, weet, is een mooi woord en ek ga in huis toe, maar my leven gaan precies net so aan, dan mors ons rarig ons tyd, jy kan liever laat sla, liever net vir die huis wees as het mys rarig kom maar dit verander jouw leven nie. En vir my is die uitdaging, dat hoeveel het ek hier jaar toegelaat, het die woord in my leven persoonlijk gedoen. En daar was een klomp goedkies wat ek moest in hier jaar, wat goed was, wat rarig aan my vleeslikheid gevat het. En ek sit so vir ochend en ek denk oor die schrift van Jacobus, wat hier gepraat het oor, oor selfsig en afgins, en dat wanneer jy dit koester in jouw leven, dan is die vrug van jouw leven's wanorde. En hy sê algehele gemeene daad, dit klink verskrikkelijk, maar Skinner is algehele gemeene daad, so dit is nie so verskrikkelijk. En dat ek moes besef in my leven, dat hoe oortuig is ek van die prijs wat Jesus gedoen het, aan die kruis betaal het. As hy sê ek het gekom, Johannes 8, wat sê, as jy die waarheid ken, sal jy vry wees, want die waarheid maak jou vry. Hy sê, maar as die Seen jou vry is jy waarlik vry. het, is jy waarlik vry. En om waarlik vry te wees, is om waarlik vry te wees van ons denken, van ons vleeslikheid, van ons wandel. In hierdie jaar wat my uitgestaan het, is die oefen om oortuig te word van ons stand, van my stand in die jere. En as ek oortuig is van my stand in die jere, dan is het makkeliker om iemand wat my daar te nakom, oortuig te word van hierdie persoons stand. Die Heere sien ons vry, die Heere het ons lief net soos ons is, ons kan wees wie ons is, ons hoef nie te perform nie. Maar ek hoef ook nie na iemand anders in vleeslikheid te kyk nie. Ek kan nie meer die vinger uitsteek na mense nie, ek kan nie meer veroordeling in my hart wees doen door mense nie. Want Jezus het allemaal lief en hy het die volle prijs van allemaal betaal. En ek sit vir ochend sommer daar op die stoel, nou sit ek vir Jan in wacht, want hy is eerst perseel toe en ek sit nie ten dink. An Jacobus 1, 21 wat hy sê, hierdie bebroede saad het ons moet ontvang in ons harte begin in my hart opkom, die bebroeide saad is klaar bebroei. Die saad is klaar bebroei vir my en vir jou. Die saad van onskuld. Die saad wat sê, wat hier sê, jy staan onskuldig voor my, maak die saak wat jy doen, gedoen het, of nog gaan doen nie. As God na jou kyk, kyk hy na jou dier die prijs wat Jesus betaal het, en dit is, dat jy onskuldig voor God staan, dis gerechtigheid gerechtigheid is wie God is. Dit sy karakter, dit is sy liefdeshaar. God is rechtvaardig met homself, hy staan recht met homself. En daarom is hy na ons kyk, jy is die gerechtigheid van God in Jesus Christus. So jy is ontskildig, maar hoe oortuig is ek van my ontskild? En weet wat vir my so krijt is, Jan het het ergens dier jaar gesê, ek kan hond of het op betrouwe was of wat nie, hy gesê die Heere wil met my feest vier in my omskild. En dit het in my hart vastgeblei. Die Heere wil saam met my en jou feest vier. Die, ons weet om feest te vier. Maar gaan sit en denk, die Heere wil saam met jou feest vier in jou omskild. Met ander woorde, daar is niks tussen my en God nie. En hierdie bebroeide saad van onskuld het hy klaar vir ons gegee. Ek het nodig om toe te laat dat het my oortuig in my denken van hoe God my sien. En hy sien my onskuldig. En hy het te begeert om net saam jou fees te vier. Nie werke, performance, jy mag nie, jy moet, jy nie, mense, dis nie in Godse hart nie. Hy is opgewonde oor jou onskuld. En dan het Jan die ding sondags getref Ons is in die rots. Hoe meer daar van my is, hoe minder is daar van die rots. En dat ons so oortuig gaan word, van in wie ek is, in Jesus Christus, dat ons hom sal sien, en nie ons self sal sien. En dit, hoe meer daar van myself in my denken is, hoe minder kan daar van hom wees. is, In dit is wat ek denk Paulus gesê het, hy moet meer word en ek word minder. Dit is nie een werk, mense. Ek moet ophou goed doen en ek moet meer heilig wees. Nee, dit is om oortuig te word wie binnen in jou woon en oortuig te wees in wie is ek. Ek is net in hom en in hom kan ek wees want hy is die koning van die konings. En ek geloo, dit gaan ons waarlik vry hou om vry te kom van al die goed wat ons ons gewillig in gevangeniskap laat neem. Ek sien julle. Ek kom uit een van die sisterskerke uit en ek is daar geleer dat wat gebeur die jere sy wil is. En van ek hier is het ek ver verpad hoek om het was van my wonderlik om te leer dat ek waardig is voor die jere en dat ek een kees heet en keeses kan maak, dat ek verkeerd overrecht kan loop. En een groe ding wat hierdie jaar, wat ek probeer het, en wat een wonderlijke onervinding was, was dat ek rechtig Jesus' naam kan uitroep, as ek gevoel het gevaar, en het het gewerk. Ek het gesê, met een boom baie nabij aan ons kamervenster, ek het gesê, gevoel iets gaan gebeur, En ek het nie vir myself gesê, hou op om bang te wees. En ek het Jesus' naam uitgeroep en ek sê, Here, ek roep die naam vir ons huis uit. En ongelooflik, die boom het geval. Nie een balk, nie een teel, niks het gebreek nie. Niet geskuif, net nie een kamerpap net, maar dit was die minste. En ek het gesê, ons moenie nie bang wees om Jesus' naam uit te roep nie. Hou op vrees, hy is daar vir ons. En um, die vlees was hierdie seker die rofste jaar van my leven gewees. En, um, en ek kan veel met uh, lekker hart sê dat in die geest was dit soos in die beste beste wat het kon, ooit kon gewees het. Ek het hier gevoel hoe hy my vasthoud en ek het gehoor as hy met my praat. En ek het hierdie jaar vrygekom van waardigheid mense sy opinies, en um, ek, ek kan vele rechtig sê, dat daar lewe na dood is. Dood is van die vijand, en lewe is van Jesus. En ek kan nie wacht om te sê wat wat volgende gaan gebeur nie, en ek kan nie wacht om te besef wie ek rechtig is nie. Ek is opgewonde word het. En um. Ja, wat vir my rechtig hierdie jaar baie uitgestaan het, sê en daas jy net nou gesê het, om as ons na mense kyk, te kyk wat Jesus vir hulle gedoen het na hulle stand, en nie hulle wandel nie, want ons allemaal mis dit. En jy weet, dis elke dag oefening, want om dit recht te kry, ek in Norris praat baie daar oor, as jy net kan recht kry om positief oor mense te praat, jy baie recht gekry in die leven. As ons net dit kan recht kry, om elke keer na iemand sy stand te kyk, En dan wat vir my baie kostbaar was, Jan, wat hier al een dag gepraat het oor, ons moet opdaag. Ons moet opdaag by die africhter en by die hulpafrichter. En die africhter is Godse gees. En die hulpafrichter is die onderlinge bijeenkomst, die gemeente, jou meere gelovig is om jou. Want as die krisis kom, dan wil ons gauw skree hierin help. Maar weet jy wat, as jy nie opgedaag het nie, gaan jy nie sy hart ken nie. Jy gaan nie sy hart ken nie, jy gaan nie weet, dat hy vir jou is en nie tegen jou nie. Jy gaan nie weet, dat ziekte is nie jou deel nie. Jy gaan nie weet, dat lewe en oorvloed is jou deel. En as hy vir jou is, wie kan tegen jou wees? Dat ons dit elke dag in ons hart sal sê, en ding om, al trief dinge jou, om positief te spreek, In positief te dink, en te bly, en aantou geloo in dit wat ons nie sien nie. Daie leidsamheid om aantou geloo in dit wat ons nie sien nie, ons kan so gau vou dit. Ons kan so gau moedeloos raak, as ons na die wereld kyk, en na hierdie berg wat voor jou is. Maar die berg is niks. Want weet jy wat, as ons uitroep, soos David uitgeroep het, waar som my hoop kom, as hy na hierdie berg kyk, en dan sê hy net, en dan kyk hy eindelijk weg van die berg, en hy sê nie, die here is my harte, die Heere is my hoop, want da's baie berge om ons, wat ons teen vast kyk. maar moet na dit kyk nie, dit werk nie, die Heere is ons herder, hy is ons leidsman, hy is ons koning, hy is ons pa, dankie. Ek het uiteindelijk heel voorloop sê, my Voor my was die dag toe ek die eerste kam bij gewoon het een wonderlijke ding. Dit my leven veranderd. Maar ek het baie ver geblijf van die af. Ek het nou nader getrek, ek is hier by die gemeente. En hierdie jaar was, moet ek sê, vir my ook een spook met myself. En een dag leid die heren my na Johannes 15 toe, waar hy sê, ek is die ware wijnstok, my vader is die landbouwer. Hy sê, bly in my soos ek en julle en hy het my gevat van daaraf na Colossense 1, 26 toe, waar hy sê, die grootste geheim van alle eeuwe, is nou aan ons bekend bekendgemaak, namelijk Christus in julle. En dit het my pad gevaard en ek het baie gespook met die ding van, Christus wat sê, soek eerst die koninkryk van God, en sy gerechtigheid, En dan sal al die dinge by julle bijgevoer word. En ek kon dit nooit verstaan nie. En dan kom toe op die ouwe by 1 Johannes 4 vers 16 uit wat sê, Soos hy is, so is ons in die wereld. En gister sê ek weer aan die hele story en denk. Weer wat Jesus sê, kom na my toe. Want by my is daar ris. En toe was hy vir kom ons daar in te gaan, is om by hom uit te kom. Dit is die grootste geheim, is hy in my en ek in hom. Die waarheid, die alles, die rechtverdigmaking, hy in my en ek in hom, want hy is alles. Ek sê vir julle baie dankie gemeente, vir alles wat julle vir my beteken het, vir die jare en die jare wat virby is. Da is drie goed wat ek wil deel. Die eerste ding is, daar is een geheimnis aan die kruis as Jesus nie opgestaan het uit die dood nie, dan was sy geboorte net nog een kind wat geboore was. As hy gekruisig is, en hy is begrawe, en hy het nie uit die doodheid opgestaan nie, dan was sy kruis dood net nog gemoord, dan, dan was sy kruis dood sinneloos, dan was het net nog iemand wat gesterf het. Maar omdat hy die dood oorwin het, en opgestaan het uit die dood, Dit is ons kracht en dit is wat sy kruis dood vir ons al die dere oopmaak en, en al die oorwinning gee. Die tweede ding is, omdat hy die dood oorwin het en omdat hy opgestaan het uit die dood, sê die woord, ons het reeds alles verkry. Nie ons gaan dit nog kry nie, nie as ek hierdie ding doen sal ek dit kry nie, ons het dit reeds gekry. So met ander woorde, as ek siek is, Jesus is my geneesing. As ek werkloos is, Jesus is my voorsiening. As ek bang is, Jesus is my vrede. Soos het dan nie gesê, die naam van Jesus is my beskerming. Jesus is my kinderse beskerming. Jesus is my weisheid absoluut als, nie ek gaan nog die weisheid kry nie, ek het het reeds dit moet net geactiveer word in my ek het reeds die oorwinning dit moet net geactiveer word ek het reeds die liefde van Christus in my dit moet net geactiveer word en die naam van Jesus, Jesus is die sleetel daartoe die derde ding is Jackie, is jou nie? die vijand kan nie praat nie so wat kom doen hy hy kom bied vir ons gedagtes aan en hy het my mond en my tong nodig, om die gedagtes te skep, om skepende kracht daan te gee. So met ander woorde, dis my kiese, waar die vijand vir my kom anbied, om te sê, om te spreek, is my kiese, gaan ek geboorte gee daan, gaan ek gestalte gee daan, of gaan ek my mond hou, en liefster dit wat Jesus vir my gee praat, en voortbring, want die vijand brul net, hy kan net raas, maar hy kan nie sin praat nie, so weet hy nodig om skep in die te gee aan dit wat hy geskep wil hee, hy het ons nodig, so hy kom plan daar gedachte in jou kop, en jou tong kom gee geboorte daan. Moorre, ek denk die ding wat en ek die meeste beklaai het hierdie jaar was staat is in posiesie, Men ek het geseen wat status en positie aan mense kan doen en vooral in hulle kinders kinders sikkel nogal baie onder ouwerse druk en wat ouwers van hulle verwag en ek het nooit besef maar eindelijk is ek deel van hy proces nie want status is was ook maar belangrik vir my geweest. ek wil ek maar goed gelijk het en as ek voor een klomp kinders gestaan het wil ek ook die rechte ding gesê het en die beste ding gesê het en ek kan onthou Ek het een zondag hier gesit en Jan het gepraat oor die africhting, hulpafrichting, jy moet aanmeld, jy moet op jy fiets klim en jy moet begin fiets rij, want anders kan jy, kan nou nie sy woorde ontuid nie, maar ek net, ek was baie kwaad gewees, die zondag. Ek het die bybels toe geslaan en ek het die uur omgebid en het was nou een van die dag wat hy nog 15 minuten aangegaan het. En ter die tijd laat ons in die kaar klim te vraag Tom vir my, wat gaan aan met jou? want ek was rooie nie gesig. En Jan het dit nou niks met jou te doen nie. Ek hoop jy ervaard het ook so. En ek het vir Tom gesê, weet jy, Jan Brand weet niks. Hy dink hy weet, maar eindelijk weet hy niks nie. En ek is huis toe met die swaar ding in my hart. Want ek het besef dat ek het nog nooit aangemeld nie. Ek het gedink ek het... Um, ek het op myself gekyk in die speel en gedink, rechtig Marita jy is so ongelukkig, dit gaan so sleg met jou, jy is groot jy is dik en jy staan voor kinders en jy vertel voor kinders luister ouwens, dit en dit en dit moet jy doen en dis hier het raag moet doen, maar wat sien hulle in jou? En het het my langgevat om tot die besluit te kom, om iets daaromtrend te doen Dit is 10 kilogram lovelter. Dit is een boeie moeilike pad, Jan. <laughs> dit is elke stap, elke eete, elke ding wat ek doen. En dit gaan nie oor die eet, nie. Julle moet vandag vir my mooi oor. Dit gaan rechtig nie oor wat ek eet, nie. Dit gaan oor wat ek van vader kry as voeding. Want ek het nog nooit by hom gaan sit en by hom voeding gaan kry, nie. Ek het nog nooit by hom gaan sit en geef vro, maar wat nou, nie? Hoe moet ek hierdie ding aan teer, nie? ek is een julle, kijk, ek kan makkelijk, ek dink ek sal in die voorste linies wees as ek moes gaan beklaai het. Dit is makkelijk vir my om te beklaai, met my woord en met my life en met alles in my, vir het kinders en vir my man en selfs betek hier vir Jan Brand ook as het moet. Maar aan die einde van die dag het ek besef dat ek nooit gaan sit het nie. En ek het besef dat God gebruik eenvoudige mense om sy woord, sy lewe, sy liefde te gaan lewe. Hy gebruik nie mense met status en ans en nie. Hy in een krip geboore. Hy het al gele. En ek is hierdie boek van die beginadigdes van Francie en Rivers gelees. Het gaan door vijf vrouwens in die woord. Hy het geslagregister van Jesus. En elke liewe vrou was maar net een vrou gewees. En ek wil vir julle sê, ek moet nog 16 kg gaan. Dan gaan ek eerst happy wees. Maar aan die einde van die dag doen ek samen met die Heere, want van elke kilogram wat afval, val daar iets van myself af. Val daar iets van Marita af en word ek die een wat God nakijk en die volmaaktheid sien. En dit is wonderlijk en hy sê vir my, ek hou van blinggoeders. En omdat ons die kerswees rarig vene krijg, nie meer nie, maar dit is al raad. Kijk, ek lee jou in stene en sierklei en ek grondvees jou in salveere. En jou booswering maak ek van rubyne en jou poorte van karbonkels en jou hele ring meer van edelgesteentes. En al jou kinder sal dier die heren geleer word en die vrede van jou kinder sal groot wees. As vrou as mama wat meer het ek nodig as net het. Niks meer nie. Want ek kyk na my man en ek denk, is yes, ek laaf om, want hy weet wie God is. Ek kyk na my kinders en ek dink, Eendag gaan ek jylle sien, soos wat God bedoel het jylle moet wees, en het gaan ware mans van Godse hart wees. En ek sê dankie vir die Heere dat ek hier is, so dat ek kan kwaad word, so dat ek in opstaan kan kom, want dit is waar we gemeente gaan. En Jackie, ek wil net vir jou ek en jy nog nooit een woord met mekaar gepraat nie. Ek dink, daar is nie een vrou in die gemeente wat nie by jou voeten leer nie. Ons eer jou daarvoor. nou nie gedink om een woord te praat die, maar mamarita het my nou half gedoong daartoe as jylle nou mooi geluister het na wat sy gesê het sy het een ochend die gesit en toe Jan begint het my ding toe skryf ek sommer hier net twee woorde neer, onderlinge by eenkomste die woord van ons sê moet die onderlinge by eenkomste verwaarloos nie en dan is het dit leef my baie na in die hart dat Al het ons die boodskap van gerechtigheid gehoor, hoeveel keer. Ek, ek het ook nog een woord wat ek oor die gerechtigheid wil spreek. Maar elke sondag hoor jy iets niets. En alles is het net om kwaad te word, dit is een trigger, want dit bring jou. Ons is so geneig om te sê Marita, sien is glo, nee. Maar om te glo, dis om te sien. En jou bedink word later jou glo. Wat vir my hierdie jaar baie uitgestaan het, is die morgen wat Jackie gepraat het, dat ons, ons maak so makkelijk van die gerechtigheid, ook een vleesaksie. Ons is ook hierdie jaar door moeilike tyde en, en soan, en ons het so op geneesing en vrede en die goed gefokus, laat dit amper later een vleeslike behoefte geword het, totdat ek die morgen achtergekom het, maar... Die koninkryk, soek eerst die koninkryk van God en die ander goed gaan aanhaak. En dit het een baie groot inpak gemaakt op my in die laatste tijd, dat wat ook al gebeur, die ander goed sal aanhaak. Maar laat ons focus op die koninkryk. Dit is die heel belangrijkste. Want dit is as ek vanmorgen sê die openbaring, daar gaan ek ook aan die tafel van feestmaal sê. Johannes is nou so die brandstreek, ek is nou op die openbaring story van jou. Ek het so baie keer, dan lees ek die Bijbel en dan denk ek so en so en so en so met het wees. En Jan het vir nou vir keer gesê, man, dat die Bijbel vir jou die antwoord gee. En Jan, ek kan vanmorgen vir jou sê, ek luister wat die Bijbel vir my sê. Ek probeer my kopgedachtes, oor ek dink dit staan daar geskryf en ek probeer het in werk toes het vir my pas. Dit begin ek nou begryp, dat ek moet kyk wat staan daar, wat sê die Heere en ek soek ander plek kopie die Bijbel, wat precies vir my die selfde ding sê, dat ek nie dink wat daar staan nie, dat ek lees wat die Heere vir ons gegeet. Hierdie is my jaar van woon en Ek was in een baie ongelukkige situasie gewees vir 7 jaar. En ek het aan een werk gekry. Soos die jaar aangegaan het, het ek ek sikkel, die voertuig wat ek met my pale leen, begaan hoe meer breek, en ek sikkel met vervoer. Ek kreeg nie wat blauw kariekie rond, ek help met kostpakke vir ou mense wat oor hierdie feestuizen baie zwaar krijg, en ek sien die fondse kom nie in nie. Ek het sies in derde kostpakke om my te deel. Ek kan nie vir julle sê, nie, dit is een ondervinding. Maar het is wonderlijk wanneer jy dink hoe nou en die jyre voorsien. Amen. Morgen, dit is een surprise. <laughs> Ek wil net eerst dankie, sê jylle allemaal weet van my nieroorplanting so een jaar en een half terug. Omdat my gebid het en so, het gaan baie goed. Hierdie jaar, leidsamheid en net by Godse voete te sit, ons allemaal bid, elke dag, elke week, vir ons eie grauserie luiste, en ons eie probleme, goed wat ons wil hee, geneesing alles. Maar geloof ons rarig dat ons het gaan kry. Ga nie in Godse ris in. Raak jy kalm, en vertrou om om het te doen vir jou. Ek wil drie getuienislever, die eerste een was nou lang na die nieroorplanting het ek, Hulle weet nou nog nie wat het was. Een of ander beenmorg, infectie, goga, ding nie in my life gekry, wat hulle nie weet wat het was. He. Ek het verskrikkelijk pijn gehad in die aande, laat die mens me genaarwoord het en so van dit. En ek het na een maand van die pijn, het ek net een aand die pillen weggegooi en gesê, ek drank nou nie verder een nie. Nou moet die heren my gezond maak. En ek het die dokter gebel en gesê, het heeft my bed, ek is op pad my bedreig maak, dus sê nie, kom, en hulle het begin toetsen doen, en hulle het beenmig getrek, en begin kweek, en hulle krij nie, en hulle krij nie, en hulle krij nie die antwoord, he. en uh, hulle het gesê nie, al wat hulle nou kan doen vir die pijn, is om vir my pijnblok te spuit, en dit sal my help vir sê, drie, vier weke, tot die beenmig nou goed genoeg gegroeid het, let hulle kan sien of daar iets uitkom, en ek het voor die pijnblok het, ek en Madeleine, en nog ander mens het my kom bid, het ons die Pijn en die ziekte net oorgegeen aan die Heere en voor hulle my kon spuit het, die volgende ochend, het ek daai aand, vir die eerste keer in die maand, doorgeslaap. Geen pijn nie, tot nou toe, vandag toe. Leidsalmeid, dit is die een, dit is om oor te gee in God, in God en sê, Heere, hierdie pillen of wat ook al gaan my nie help, nie, jy gaan my help. Die tweede ding is, het is nou langs door, na die nieropplanting my bezigheid verkoop, en bokke gekoop, en nee, ons wat bokboere lag nou lekker, en ek uh, klomp bokke gekoop, en die bokke het gefrek, en is droog, en het reen nie, en ek koop voertien 3000 rand a dag, en so aan, en so, en hulle gaan dood, ek het twee so om Janne gebring, en so aan. En so voer ou, 3-4 maanden lang, ten 3000 rand dag, laat jy nou nie meer geld oor het, en daar is ou wat my hele klompie geld skuld, en uh, ek bid vir die heren, ek sê heren, dit was as die sondag gewees, en ek sê, maar line, kijk, woensdag is vuiling op Kimberley, woensdag, laai ek laai bokke, dan verkoop ek hulle, want die ou moet vir my nou betaal, kan nie nog voer nie, dinsdag, bid ek vir die heren, sê die heren, vloor nie wat of wat, maar daar nou nog een dag oor, <laughs> morgenochtend laai ek hier bokke, woensdagochtend, maar ek het verrede met dit, en ek sê, heren, wel, as ek laai moet laai, en laai hulle, luister ons nou daar, En ek het die bakkie die in die wijnkere wurst in die kraal en my mens het begin laai, eerste bok gelaai, tweede bok gelaai en ek soek hulle uit, die derde bok gelaai en daar kom my SMS op my phone dier en daar staan pay to check account so en so. En ek sê vir broes hulle laai af die bokke. So, nou maak ek een grap en sê ek, maar my eigen vir die Heere, eendag is ek helemaal toegaan, vir my rouwelijks orloosie vat. Nou, hy het baie goed gedoen, maar hy het nie tyd nie. <laughs> maar hy druk jou toe op 99,9 en nou kyk of jy gaan uit. Ek wil net die laaste ding sê, wat ek in Madeleine ook ondervind het, mens kyk na nou mense, sy uiterlik, en dan weet jy niks van hulle, En ek is eindelijk schaam om dit te sê, die persoon wat ek nou vanaf verwijs, is my eie pa. Nou hy, my leven lang, kan ek amper sê, het is van my geestlik niks te doen he. En, en, uh, Ek het gesikkel om die bokke, en gesikkel, en gesikkel, en gesukkel en vir die heren gewid, sê, heren, maar jy het toch vir my gesê, ek moet die goed nou doen, man, nou wat nou, kyk hoe vrek die goed, Jan weet self, ek het amper 50 lammers verloor, en, ek sê, hoe wat nou, het is eerst ek my bokke begin boer, ek weet niks, ek, sê, ek leer, ek skryf neer, goed vrek, het is droog, ek sê vir die heren, nie, en nou moet ons een plan maak, En ek wil nie nou, iemand moet nou oor my pad kom en my vertel van een bok. En goed nie, ek bid hart, ek sê, Here, jy moet nou amper van my sê, so. Ek wil nie raai nie, ek nou. En uh, ek dink het is een maandag aand of iets. En kom net by die huis en ek, toe ek so gaan sit, maar die lijn is die kombuis bezig. En al kom my sms op my phone door. En dit is my pa, wat my bybelversies stuur na nou, ons nou baie gebid het oor hierdie bokke. Ding. En daar staan, ek roep nogal van Madeleine, ek sê, hierdie woord interessant te wees, en nou kom luister hier, ons het nou een bybelverse gekruid van my pa af. En daar staan, hy weet van niks om my situasie af nie, want ek deel niks met hom oor my goede nie, en so hy weet nie van die bokke sy syktes en verrektes. En, goed. en daar staan, gee nou keerig ag, op die voorkomst van jou skape, Rig jou aandag op die troppe vee, want die skaat is nie verewig nie, of sal een kroon wees van geslacht tot geslag, As die gras verdwijn en die jong gras verskyn, en die bosies van die berg by elkaar gemaakt word, dan is daar lammers vir jou kleding, en bokke as jou koopprys vir jou grond, en genoeg bokmelk en voeding vir jou huis, en as levensonderhoud vir jou diensmaisies. Nou, My pa had vir my een keer gesê in die hele tyd, as ek nie nou my suit aantrek in uh, bybelschool toe gaan nie, dan gaan ek jy aangestel word en dan gaan ek jy So dit is wat ek weet van hom. Nou kom stier hy vir my op 40 so iets. Nou laag ek in Madeleine, sê ek, nou kyk nie die Heer as sin vir jy Hy sê, ek gaan jou nie wees wat my jy doen met die bokke nie. Ek gaan net dier jou pa. So wat ek het wil sê, al wonder ons en al bid ons, en ons tyd is 10 hier, en die Heer ek kom 11 uur, buitry is daar, hy hoor jou. En sippe sy voete en leid saamheid. Hy sal jou nie droppe. Dank jy. Wat ek hierdie jaar ondervind het is, dat verhouding en liefde die belangrijkste is. Eerstens jou verhouding en jou liefde vir God, want hy het ons so lief, en ons liefde en verhouding met hom is die eerste plek waar hy belangrijk. Die tweede plek is die liefde vir jouself. Want God het ons lief soos ons is. Hy sien ons perfect. En ons groot probleem is ons sien ons self nie so nie. En as jy nie jouself so kan sien nie, kan jy niemand anders so sien nie. En dan sikkel jy ook met jou verhouding met God. En die jaar moes ek van myself lief word. En die verhouding met myself krijg. En het geef jouself soveel vrede in jouself. En soveel vrede wat jy vir ander ook kan gee. En dan Vrede vir jou naaste, vrede vir amal. Het is makkelijk vir die mense rondom jou, maar ek sikkel nog een bykie met verder mense. As jy nie skijk, dan, ek raak nog baie kwaad. Ons werk daarin. En dan in die vierde plek, en ek denk, dis een ding wat, omdat ek baie met die natuur werk en met die dieren werk, wat ook vir my belangrijk is, is vir ander. Maar ek denk, mys my toch daarin denk, is dat die natuur geef ons so baie. En ek denk nie, ons denk altyd daarin nie. Ons moet die liefde en die verhouding met die natuur ook heen. Kijk na die sonskein wat vir ons lewe gee, die reën, seerstof, als om ons, natuur gee vir ons ook liefde. En ons moet die verhouding met die natuur ook Ons moet teruggeen vir die natuur en vir dieren en vir planten. En ons moet die, die natuur in die skepping van God ook beskerre. Wat ek hier jor geleerd is, verhouding en liefde is eindelijk al wat oor het gaan. Dankie vir julle, dit is nou verkoekend geweest om te luister. Marita, dankie julle die jy my vergewe het. My dankie vir ander wat my moes vergewe en ook vergewe het. Ja, dit was een kostbare jaar. Ek denk so, ons het begin, recht aan die begin in januari, het ons gepraat oor, oor die ou bekende skrif, Johannes 3 vers 16, omdat julle so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige hoore sien gegeet, so dat elkeen wat in hom glo nie verloor mag gaan nie. En iets wat my opgeval het, van die verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee, die eeuwige lewe, ons het dit so in ons godsdienstdenke verander of afgewater na die jimmel en die hel story. En wat hy eindelijk daar sê, is dat, so dat die wat in hom gloe, nie verloore mag gaan nie, eindelijk wat hy sê, is dat niks wat dit van dit, wat reeds inbetaal is in ons rekening nie. Niks van dit, wat hy klaar gedoen het, niks van dit wat hy aan die kruis vir ons verdien het, verby sal gaan, sonder dat ons die volle som daarvan sal heen Die eeuwige lewe is die volle som van sy gedagtes. Ja, ons het een deel daarvan. En ek luister na wat julle sê, en ek luister wat ek in my eigen lewe beleef, ons het een deel daarvan. Maar julle onthou weer die gelijknis van die saaier, van die 30 en die 60 en die 100 fout nee. En Die sien sou kon wees as ons vermôre kon staan en sê 100 fout. Dit het 100 fout gedra. Die waarheid is, ons is dankbaar oor die 30 en die 60 en ek luister na julle en ek hoor die 30 en die 60 en miskien 70 en 80. Maar uiteindelik is daar nog steeds nie 'n 100 fout vrug nie. Die volle som van Godse se gedagtes het ons nog nie in besit geneem. Nie. En jy weet, dan denk ek so oor hierdie jaar, en ek sê, hoeveel geleentheid, aan dan moet hier aanleiding wat jy sê van verhouding en liefde, hoeveel geleentheid was daar hierdie jaar om lief te heen? Hoeveel geleentheid was daar om bedagsam te wees? Hoeveel geleentheid was daar om op te let? Hoeveel geleentheid was daar om maaltijd te hou? En hoeveel van die geleentheid het ek gebruik? Ek het van hy geleentheid gebruik, prijs die heren. Ek kan, ek kan saam met julle getuig en ek luister na julle en ek sien, julle het die geleentheid gebruik. Maar ek moet vandag voor julle staan en sê, daar was soveel geleentheid, wat ek nie gebruik het nie. Soveel kans, wat voorbij is. En dan begin jou vir jouself te vraag, nou, nou maar wat, wat nou? As ons dan nou hier staan vandag en ons sê, Ons was tot meer in staat. Ons was in staat om meer eerlijkheid te beleef, meer oorwinning te beleef, meer geneesing te beleef, meer sien te onttrek uit dit wat reeds, ons reeds meer geseen is, met die alle geestelike siening in die jemele en Christus, waarmee ons geseen is. Wat nou? Dan hoor ek net een ding. Die Heere sê, daar is dan nou geen veroordeling. Daar die Heere sê, ek het geen veruit in my hart nie. Die bladse is skoon. Vier jou onskuld, dankie vir hy Kom ons vier jou onskuld. Jy staan voor my. God sê, ek sien jou asof jy 100% beleef het. Ek sien jou in hierdie eerlijkheid. Ek dink vanmorgen, so, ons het soveel hierdie jaar gepraat oor, oor die volwassen man, om te kom tot die volwassen man, die mate van die volle groote, van die volle gestalte van Christus van Christos, die salwing van God in ons ons het soveel daar gepraat die vraag is, hoeveel daarvan het gemanifesteer en die antwoord is die 30 of die 60 of die 70 of die 80 fout, en ek dink elkeen van ons kan vandag na nog een jaar terugkijk en sê ja, daar was meer daar was selfs meer ons kan een getuienis sê soos Jackieson, en ons kan sê daar selfs nog meer maar die meer wat daar beskikbaar is, hoef ons nie in een negatieve stemming te bring. Dit moet ons eindelijk aanmoedig om te besef, jyre, daar leek jare 2013 voor, en laat die meer nog meer word in 2013, dat ons gereed is daarvoor. Ek denk vermoorde oor die goed, en ek kan nie help om terug te kom tot die feestjes drie, nie, ek wil hier jylle met saam met my net weer blaai, ek wil sê andermaal, nog een slag, weer een keer, uit die feestjes 3 uit. Paulus, want oor hierdie groot verborgenheid praat, wat jy van praat vermoorde hardus, hy sê, in een van die verborgenheid, moest nou die verborgenheid, die een na die ander, vir ons uitgebring in feestjes, het gesê, dat die heidende mede erfgename is, van die belofte, dat God nie aannemer is van die persoon nie. En hy het gesê, dat nou dier die gemeente, die veelvoldige weisheid van God, bekend gemaakt kan word, aan die overheden en die machte. En nou, Hierdie verborgenheid, aan die kolossens het uit, uitgespel en gesê, is Christus, die salwing in ons, is die hoop van die eerlijkheid. En nou kom hy, en dis alsof Paulus nou uitgepraat is, as jy Philippeense gaan lees, sê jy die selding, dis alsof Paulus uitgepraat is, sê, ek het nou alles gedoen, ek het het gesê, en nog geslag gesê, en weer gesê, ek het het gepreek van die hoek af, van die hoek af, ek het het vir die kolossens so gesê, vir die jyvees so gesê, vir die gelasjes so gesê, vir die tessalonicense so gesê, So, nou het jy dit uit a baie hoeken gehoor, nou behoor dit te werk. En dan wesef hy, dit werk nog steeds 100 nie honderd Al wat ek nou met Paulus verskil, is ek denk, vir Paulus self het het beter gewerk as vir my. Ek denk, ek stop nog bykie kort, waar Paulus bykie verder gegaan het. Maar, Paulus kom by die punt, hy sê, daar bly vir my niks anders oor, as om my knie te buig, vir die God en Vader van ons Heer Jesus Christus. En wie elke nasie op aarde sy naam ontvang het. Dat hy aan julle mag gee om met kracht versterk te word door sy gees in die innerlijke mens. Je sien, Paulus het het vir die kolossense moeheid gespeeld, het gesê, die volheid van die godheid woon in Jesus lichamelik. 2 10, En julle het die volheid in hom. Ons het die volheid van die Godheid in ons. En die gille kruks, ek wil sê as ons die jaar wil opsom, moet ons sê, die volheid van die Godheid, die volheid van Godse gees, woon in elkeen van ons. Die volheid van die Godheid woon in elkeen van ons, maar, is ons vervul met die volheid van die Godheid. Godse gees woon in elkeen van ons wat waarlijkse kind geword het maar is ons vervul met sy geest. Je sê, want Paulus skryf het hier, as jy mooi gaan lees, hy sê, hy sê ek buig my knie voor hierdie God en Vader, hy sê, dat hy in jylle mag gee na die rijkdom van sy heerlijkheid, om met kracht, kracht versterkt word in die innerlijke mens, na die rijkdom van sy heerlijkheid. Nou luister mooi, omdat jylle ons het gesê, die skeping wag met reikalsende verlange, op die van die kinders van God. Want die skeping is aan die tigheid worpen, nou is die skeping sigt die skeping, en die skeping is in barensnoot, totdat die vrijheid van die heerlijkheid van die kinders van God gesteld te krijg. So daar is die heerlijkheid, ons is gelaai met die heerlijkheid, wat er die heerlijkheid is dit? Dit is die heerlijkheid van God. Jesus bid in Johannes 17, hy sê, Vader, en ek het hulle die heerlijkheid gegee, wat hy my gegee so dat hulle een kan wees, soos wat ons een is. Die heerlijkheid, wat God sy sien gegeet, die heerlijkheid waarmee sy sien, Godse persoon, kom draai het op aarde, kom, God kom vertoon het, hy sê, hierdie heerlijkheid, het ek vir hulle gegeen, so ons het die heerlijkheid, ons het die volheid van die Godheid. uit, ons het die gees van God, nie met mate nie. Die antwoord is, Godse gees het ons met mate. Nee, is dit wat ons vir mekaar gesê het. God het niks teruggehou, toe hy sy geest vir ons gegeet nie. Nie een van ons het meer gees as ander nie. Trouwens, ons het kan die stelling maak en sê, die selge gees wat Jezus uit die doodheid opgewek het, is die geest wat in ons is. Dit is die geest wat in staat is om ons sterflike lichaam in leven te maak. Je sê, dit waar geneesing le, dit is waar die wonderwerke le, waarvan jy praat, Santie, dis waar die, die dinge wat nog moet gebeur, gebeur, dis waar in ons langmoedigheid le, om te kan anhou, al is ons oorloosie en gods oorloosie nie gesynchroniseer, nie, soos jy gesê het. Ek weet nie of die rouleks sal werk nie, nor is ons oopseer. Maar die, die belangrike ding hier is om te onthou, ek en jy is gelaai met die eerlijkheid, hy het ons die selle eerlijkheid gegeen, die selle gees woon nou in ons. Hoeveel van ons, hoeveel van jou, het die gees? Hoeveel het hy hierdie jaar gehad van my? Ek kijk na nou myself. Ek sê, hoeveel keer het die gees gestaan en klop, in een situasie, in een moment, toe die trekker gebreek het, en die skap en die bokke gevrek het, en die en die moeilikheid daar was, en die politiek skeef gedraai het, en die slaggat, en die pat so, die slaggate so baie was, dat ek nie kon uitswaai van amal nie. Wanneer die goed met ons gebeur het, hoeveel geleentede was daar, in hierdie jaar, wat Godse geest daar was, en geklop het, en ek gesê het, wacht jyre, wacht bykie, hierdie een moet ek net eerself uitsort tegen. En hy kom hier en hy sê, ek gee, sonder om te verweid. En Paulus kom en roep uit, hy sê daar is dan nou geen veroordeling nie, want met een offer het hy vir altyd volmaak, die wat geilig word. En dan staan ek en jy in die einde van die jaar en dan sê jy, ons is, ons binneste is eindelijk in beroering, so wat hy gesê het vir jy, ja, jou binneste sal in beroering kom oor al die goed en al die trouw wat hy in jou bewys, En eindelijk, as ons oor hierdie jaar kyk, en ek luister na die getuinis van wat jylle sê, dan sê ek, dan is ons binnest in beroering oor al die goed en al die trouw wat hy aan ons bewys het. En in die selle asom, kyk ons en ons sê, jy, jyre, ons het so gemis. Ons het soveel tyd spandeer op nonsens. En dan sê hy, maar my trouw het nie verander nie. In elke situasie waar jy in hierdie jaar ontrouw was, het ek getrouw geblij. Hy sê, ek kan myself nie verloon nie en daarom, daarom dat ons aan die einde van een jaar kom en dan die uitsien het die afwachting het vir nog een jaar wat voorlee soos jy nou sê die 21ste het nou nie gerealiseer soos wat die onvars profete voorspel het nie ek sê nou maar onvars dit klink nie so slecht soos vals nie maar die heren het baie duidelik gesê niemand weet nie so iemand die dag van die Heere voorspel, en maar weet, hy is valse profeet, want niemand weet nie. Maar in die afval, kom ons gaan voort, hy sê, Paulus bid, hy sê, dat hy aan julle mag gee, na die rijkdom van sy heerlijkheid, om met kracht versterk te word, door sy geest in die innerlijke mens, so Christus dier die geloof, in julle harte kan woon. Dis die sleutel, dis die opsomming van alles wat ons sê, en annou sê, en volgende jaar ook gaan sê, dat Christus die salwang, die werking van Godse Gees in ons harte, een bly plek wil hee. Waar is jou hart? Waar is jou hart? Kom ons kyk net weer, Dat ons nie dit verkeerd verstaan. Ons gesê, daar is ons prinkie van die mens. Die mens is siels die mensie, en Godse geest, wat in hom kom woon het. En nou sê Paulus, hy sê, dat Godse geest, dat God, dier die geloof, in jylle harte kan woon. Wacht bykie. Hy woon kla in ons. Ons het een uitspraak wat ons maak, het ons geleerd het as kinders, Jesus woon in my harkie. Ken jylle dit? Dit is okay, maar waar is die hart? Jy sê, ons moet net ons terminologie rechtgeven, baie keer, omdat ons nie die terminologie waarmee ons groot geworden het, anspreek nie, hou ons an, vasthoud daaraan en dan verstaan ons hierdie goed verkeerd. Kijk mooi. Godse geest, God het vir homself ruimte binnen in my geskep, hy het my lichaam gemaakt, een tempel vir sy geest, hy het vir homself ruimte in my geskep, en nou het hy in my kom woon, en in sy volheid woon hy in my, en nou het ek die geest, die selge wat Jesus uit die doodheid opgewek, en die selge met wie Jesus gewandel het op aarde, en die wat in Paulus was, is die geest wat in my en in jou is, right. maar nou, hy is in ons in sy volheid, en die heerlijkheid van God, wat Jesus by sy vader gehad het, het hy aan ons gegeen, hoe? Door sy geest, sy geest draai hier die eerlijkheid, so elkeen van ons het het, God is nie aannemer van die persoon nie, en daarom het minderwaardigheid geen plek nie, want God het nie een van ons uitgesonder, om minder te heen van sy geest, as die ander nie. Is jy daarbij? Goed, maar nou kom hy sê, dat Christus, door die geloof, En jylle harte kan woon. Waar is my hart? Sien my hart, is my denken. Die dwaas in sy hart, daar geen God nie. Waar, waar is die dwaas hart? Dat wat hy denk. Ons hart is ons sielsdimensie. As jy dan wil, kan jy die sielsdimensie in twee trek en jy kan sê, daar is een onderbewuste, een onderbewuste en een bewuste, maar as jy is die selse siel. So as hy sê, dat hy dier sy gees in ons harte wil woon, dat beteken het, hy wil ons denken beset. Hy wil voorrang hee in ons denken. Hy wil hee, dat ons in plaas van die omstandighede hom bedink, die koninkryk van God en sy gerechtigheid is binnen in ons. Hy sê, soek eers wat binnen in jou is, en die goed wat buiten uit plek heet, en in plek inkom bedink die dinge wat daar boe is, maar dit wat daar boe is, is nou hier binnen in jou. Want as hy sê, ons is met hom saam gesete in hemelse plekke, dat beteken het die, die wegraping het plaasgevind, ons sit in die hemel nie, want dis nie hemel die nie, dis aarde. Anders het ons dit gemis, het julle iemand gemis van gister af. Wat ons sien, hy sê, in hemelse plekke beteken in die plek waar God is en God is binnen jou. En as ons dit verstaan, dan verstaan ons nou, dat in sy volheid is hy hier, nou staan hy by die deur en hy klop, want hy het hierdie, jylle jaar lang het hy geklop, die onderlinge bijeenkomst waarvan jylle praat, die inspraak wat ons in mekaar sy leven sê, die gesprek waar het is in ons plaas in die week, elke dag as ons moe on die telefoon met mekaar praat, is dit nie een verskrikkelike voorheg wat ons het, as gemeente, om mekaar in die straat raak te loop in bezigheid te kan praat en boerderheid te kan praat en woord te kan praat, alles die in mekaar nie, daar is nie een compartimentering van, hier spiekie woord, hier spiekie bezigheid, nie, dis ons lewe. Die kostbaarheid van gemeente, van hierdie gemeente, is dat ons nie compartementeer nie. Is dat ons lewe geïntegreer is met woord. Sy woord sal ewigstaan. Is dit nie die heerlikste daarvan nie. En nou sê hy, as ons die deur oopmaak, ek staan by die deur, en klop, as die deur oopmaak, sal ik inkom in jou maaltijd hou, dat is van ons kiesel hee. En nou, as ons kies, die koninkrijk van God, sy gerechtigheid, My anner woorde, so ons die gesprek, die intimiteit, die verhouding, die liefde, met Godse gees opsoek, in die aangezig van die aanslag, in die aangezig van dit wat buitenlee, hy sê, dan sal die dinge, vir julle bygevoeg, vir watte dinge, waar staan dit? Matthies 6, by vers 33, maar wat het vers 33, 32, 31, 32, 29, 28 gesê. Hy sê, let op die lelies van die veld. Hulle arbeid nie, hulle spin nie. En toch, was nie Salomo en sy al sy heerlijkheid beklees soos een van hulle nie. Leid op die voels van die jammel. Hulle arbeid nie, hulle makies by mekaar inskier nie, en toch socht die Heere vir hulle. Maar in die woorde wat Jesus van praat, hy sê, dit wat nodig is vir die lewe in oorvloed, dit beteken nou Nie eendag in die hemel nie. Kiek, die trageek van die godsdienst was, ons het hier gebaars om eendag in die hemel iets te hee. Maar God het ons aarde toegestuur, omdat hy een, een plan het met ons, omdat hy wil hy ons moet omvertoon, ons moet omwees, ons moet sy handen, sy voeten, sy stem, ons moet omdra op aarde. Daarvoor sê hy, het ek nodig dat jy lewe oor, van oorvloed sal lewe, want wie, want wie wil een God dien, wat een sikkelaar is, Daarom met God ons die sikkelaars gemaakt nie. Kom aan. God is een oorwinnaar. Dit is die God wat ek dien. Hy is een oorwinnaar. Met ander woorde, as ek wil wees of God oorwinnaar is, of wie God is, dan moet ek oorwinnaar wees in myself. Dit is die beginsel. Maar hoe waar leed het? Hy sê die oorwinning leed daarin, dat hy, waar die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid, ontvang. Nou jy sien, kyk mooi Romeine 5 vers 17, hy sê, want as ten gevolge van die misdaad van een, van Adam, die doodgeheerse dier die een, veel meer sal hylle wat die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid, hy beskryf die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid, wat is die gave van die genade? is die Seen van God. Is sy leven wat ek omruil het met ons. Die gerechtigheid wat sê die koninkryk van liefde en vreegde en onskuld en vrede en geneesing en Seen, dit is die lewe. En dit word vervat binnen in Godse gees. En nou het Godse gees die lewe, die geneesing, die Seen, die vrede, die koningskap, Heerskapai, het nou binnen ons kom woon. Maar hoor wat sê Paulus, hy sê, veel meer sal hylle, wat die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid, ontvang is die woord. Ontvang, in die lewe heers, dier die een. Nie een in die hemel gaan heers nie, waarover wil jy dan heers? Dis in die lewe wat die heerskapie moet wees, reg? So kan jylle sien, waarover is dit belangrijk, dat ons nie op die 30 en die 60 fout sal bly nie, maar dat ons na, voort sal gaan na volmaaktheid. Sonder om weer die fondament te lewe En dat ons sal, sal kom by die volle som van Godse gedagtes Om toe te laat dat Die volheid van die Godheid Toegang kan kry Hy sê, dier die geloof In jylle te woon Hy wat die gave van die genade Die gave van die gerechtigheid ontvang Dis geloof Geloof is die hand van my hart Geloof is die ontvangst, is die aanname Waar kom die aanname vanaan? Wat laat my dit vat? Geloof kom dier die gehoor. Gehoor dier die woord. Woord dier die prediking. Prediking krij by die onderlinge we inkomst. Al word jy kwaad. Al was het nie lekker nie. Ek wil eindelijk sê, jy weet, predikers het een groot probleem. Predikers wil graag hy die ons moet vulle glimlach. Jy sien, ek dink jy ernstige discriminatie so. Hier kom staan Jackie en sy sê drie woorde in jylle klap vanhande hier kom sta Mariet aan, sy sê 10 woorde en jy klap vir hande. ek sê 100 woorde, jy klap nooit vir my hande nie is dit omdat ek te veel woorde sê wat sê die rede die probleem van die predikers is die predikers wil graag goeders sê wat mense wil hoor dit is een groot gevaar want jy sien, daar is nou nie meer een prediker nie want wat jy moet sê, jy moet sê wat God sê want wat God sê is eindelijk wat ons wil hoor ons erken net nie altyd ons wil het hoor nie dan neem ons per ty keer aanstoot oor wat ons hoor, want ons wou dit nie gehoor het nie. Maar as ons eerlijk met ons is, dan kom ons by die plek en sê ek moes dit gehoor en dit was vir my, dit was van God. Maar nou luister mooi, hy sê die doel van hierdie jylle onderlinge bijeenkomst is om geloof te stimuleer so Christus dier die geloof in jylle harte kan woon. So die salving die koninkryk van God en sy gerechtigheid in jylle harte kan woon, dat die potentiaal van Godse gees, die potentiaal van oorwinning, die potentiaal van geneesing, die van voorsiening, die potentiaal van Godse beskerming, dat dit in ons hart kan woon. Jy sien, dit moet eers in my hart kom, ons het gesê, dit is die manier, die parskuip, my hart, die dorsvloer, my hart, moet eers vol word, voordat hy oes kan wees. Die parskuip moet vol word, voordat dit kan oorloop, En dit is eers wanneer dit oorloop, wanneer dit manifesteer in my lichaam, in my lewe. En dit is wat ons nodig het, en ons sien dit. En as ek luister na julle, oorloop, uitloop, sien as we nou praat van kilo's wat ons verloor, dan met, beteken dit, het loopt uit. Dit, een ou het gesê, hy verloor nie kilogram, en hy verloor liters. So hy kan het amper sien as liters wie verloor. Maar, die essentie daarvan, is dat Christus dier die geloof in ons harte kan woon. Hy sê, hy sal vir ons gegeen, na die rijkdom van die heerlijkheid, ons met kracht mag versterk in die innerlijke mens. Waar is die innerlijke mens? Hier is die innerlijke mens. Die rijkdom van sy heerlijkheid. My ander woorde, die heerlijkheid wat ons ontvang het, Christus in ons, die hoop van die heerlijkheid. Nou luister mooi, Christus in ons is die hoop van die heerlijkheid het ons gesê, Maar nou moet Christus, het ons gesê die laaste weke, moet nou onder ons kom. Hoe gaan hy onder ons kom? Hy is in ons. Wanneer gaan hy onder ons wees? Hy moet onder ons wees wanneer hy sigtbaar word. So het Christus, so het Jesus as persoon onder ons kom woon in die tyd, en toe het hy vertrek jemel toe as persoon, maar die, toe sy gees in ons hart uitgestort, en toe het hy in ons kom woon en van to af woon hy in ons en nou die dag gekom dat hy ook onder ons moet wees, met andere woorde hy wat in ons is, moet nou een deelgang vind in ons denken om onder ons te wees, so hy kan manifesteer in ons midde dis die uitdaging en dis Paulus' gebed Paulus sê, vader as u dit nie doen? nie gaan dit nie gebeur nie hy sê ek het nie die oorredende woorde Paulus skryf die Korintiers, hy sê, ek het nie na julle toegekom met oorredende woorde van menselike weisheid nie. Maar hy sê, ek het na julle toegekom in die geest en die kracht van God. En dis hier, waar Paulus sy kracht kry, hy sê, ek buig my knie, dis nie my kracht nie, ek buig my knie voor die kracht. Dat hy aan julle mag gee, om die kracht versterk te word, in die ennelike mens. So dat Christus dier die geloof in jylle harte kan woon. Hy sê, want is dit gebeur, dan sal jylle saam met al die heiligis. Nou, u weet nie wie Paulus bedoel by die heiligis nie. Misschien is dit die ouwens wat nou al ontslaap het, wat al by die here is. Wat nou die volle prentjie sien, wat nie ten dele sien nie wat laat ten volle sien. Misschien is dit van hulle wat hy praat, hy sê, maar dat jy saam met al die heiliges, ten volle kan begryp, dit lint vir my, soos die volle som van Godse gedagte is, ten volle kan begryp, waar die breedte, die lengte, die diepte in die hoogte is, en die kennis, wat ander kant kennis le. Jy sê, in hier gebeur iets. Ons sit in die onderlinge by eenkomst, en ons deel kennis met mekaar. Want hen had het gesê vanmorgen, Jesus sê, die kennis van die waarheid jou vry maak hy sê, hy sê, die sien, as die sien jou vry gemaakt, as die waarlijk vry wees, dan moet jy dit verbind met die kennis, wat hy nou net gesê kennis, dit beteken die kennis van die sien. Die kennis van die sien, nou wacht mykie. Die kennis van die sien, denk mykie daar oor. Waarvan praat ons als ons praat van die kennis van die sien? Dit beteken om die sien te ken. Stem jylle saam? Dit is die een kennis. Wat is die anien? Die ander in is om die kennis te heen wat die sien het. Is hier die verskil? Daar is kennis van die sien en dan is daar n kennis van die sien. My ander woord, die eerste kennis is om die sien te ken. Ek word het nou op die bord skryf, maar nou weet ek nie hoe nie. Die eerste kennis is om die sien te ken. Maar as ek die sien ken, gaan ek die kennis van die sien verkry. Hy sê, as iemand weisheid het van God Hy kort, kom laat hem het van God bid dan verkry ek die kennis van die Seen. Wat is die kennis? Die kennis van die waarheid sy so vry maak. hy is die waarheid. Dan gaan ek kennis van die waarheid kry, besef jy, dan bepraat ons van een onbeperkte inzicht, dit is wat hy gesê het, recht aan die begin, het Paulus ook gebid, vir die Oefsiesers, dat hy vir hulle mag gee, vir lichte van hulle verstand. Verstaan jy, dan gaan ek die kennis van die Seen kry, besef jy die kennis van die Seen, weet wat morgen gebeur. Die kennis van die sien weet dat as die slag gaat voor. Die kennis van die sien weet as die boom wat opval. Die kennis van die sien was reeds in morgen. Besef jy, waar staan ons dan? Besef jy die verwachting, die heerlijkheid? Maar besef jy, wat sê die kennis van die sien? Die kennis van die sien sê, die heerlijkheid van die Heere sal die aarde oordek soos waters die seebodem bedek is dit nie iets oor opgewonde wees nie hoekom is ons nie opgewonde daar nie hoekom het ons beperkte opgewonde daar oor? die rede is omdat ons kennis geneem het daarvan maar is dit ons kennis het ons rarig kennis, het het van ons besit geneem, het die openbaring daarvan my deelgeword so dat het onlosmakelik deel van my is kom ons maak een praktische voorbeeld. As ons net een ding vaat soos geneesing, besef jy die kennis van die sien, die siense kennis is, dat het afhandel is, soos jy het gezet. Dis afhandel, gaan nie gebeur nie. Dis het gebeur. Om dit te sien, as ek denk aan jou bokke en die ouwe wat moet betaal, die kennis van die sien het dit klaar gesien. Besef jy hoe kan ons ontspannen? maar sien jy wat dit nodig, om eerst die koninkrijk van God en sy gerechtigheid te soek, maar ander woorde, om die salwing van God toe te laat, en hierdie deur, dit maak ek en jy open toe, dit is al wat ons hoef te doen, daar is baie min moeds, in die evangelie, in die ware evangelie, die enigste moed wil ek sê in die evangelie, smak op die deur. God sê, ek kan nie sonder dat jou wil betrokke is, met jou maaltijd hou nie ek kan jou nie lief hee, sien die opdaging nie, vir die nie, vir die liefde spel nie, ek het jou lief, ek wil met jou die liefde spel speel, ek wil jou beklee met al die edels ek wil jou vul en versadig met myself, ek wil jou versadig met die krachtwerking van my gees, wat Abraham het hy gesê, Ek wil jou so groot maak, jou naam so groot maak, dat jou naam een sien vir die nasie sal wees. God is nie aannemer van die persoon nie, Abram. God praat met jou vermoorde, Abraham. Hy sê, ek wil jou naam so groot maak, dat jy een sien sal wees vir die nasies. En dan kyk ek oor, na my eie leven oor 2012, en ek sê, Heere, dankie vir die voorrecht wat ek gehad het, om een sien te wees, vir sommige mense. Maar as baie wat voorbij het, vir wie ek nie een sien was nie, te hastig, te kwaad, te ontsteld, te bezig. En hoekom was ek so bezig? Hoekom so hastig? Hoekom so kwaad? Omdat ek vergeet het, om eerst die koninkrijk van God en sy gerechtigheid te soek, en die vijand het recht het soos wat hy het met my recht gekryd, met jou recht gekryd, recht gekryd, om ons oog te draai op die aanslag, op die aandrang wat hy van buiten maak, op die vierige peile, maar jy sien die vierige peile word uitgeblus, dit is die skuld van die geloof, die geloof is soos die skuld, wat doen die geloof? Die geloof laat Christus die salwing in my hart voen, En as my hart woon, het ek die van verlossing op. En die helm van verlossing beskerm my denken die die vijandse negatieve inlichting waar my my probeer omloop. Hy sê, so dat jy saam met al die heiliges kan begryp wat die lengte, die breedte, die diepte en die hoogte is, die vierde dimensie, die geestdimensie wat God by sit, wat byt ons dimensie verbo wat ons kan begryp bid of dink. Hy sê wat in die liefde geworden en gegrond is, hy sê, en dan sê jylle beleef dat God kan doen. Dat God in jylle dat God dier jou wil doen, gaan doen, sal doen, ver boor wat jylle kan bid of dink. Volgens die kracht van Godse gees wat in jylle werk. Daar is nog een paar dae oor, van 2012. Ek wil jou uitnooi en uitdaag. Gryp die laaste paar dae. Ek weet, ons het maar bykie opgesnorkoor, in die, van die anders. Maar God sê, ek verwaait jou nie, en hy sê, ek veroordeel jou nie. Hy sê, in jou sondas oortredinge, denk ek nooit meer nie. Hy sê, hier nog 7 dae oor, wat sê jylle? kom ons grijp dit, kom ons grijp nog 7 daag, en ons krijg een wipplank om 2013 of 2013 te bestoor een wipplank om te sê, jyre my focus, gaan binnen toe om van, hy het soveel keer gesê hierdie jaar, om van binnen naar buiten te leven my sien, ek kan nie van binnen naar buiten leven as ek nie binnen eers was nie my sien, ek, ek staan buiten, nou wil ek so nou dan trek of wat binnen is die helpt nie, ek moet binnen toe gaan gaan binne toe, leef van binne na buiten. En Godse gees is daar, om van ons een seen te maak, van jou, een seen te maak van die nazies. Vader, ek dankie, dankie vir die getuienisse van die, die ochend, dankie vir die woord, dankie vir, dit wat jy al so lang al geskryf het, dier Paulusse penne, dier Anderse penne, wat jy hart aan ons openbaar het, om gevuld te word, met kracht versterkt te word in die innerlijke mens. Heren, dat alles hier is, dat daar geen bestandeel uitstaande is nie, dat, dat ons gesien is met al die, die geestelike sieninge, dat dit een afgehandelde saak is en, heren, dat het so wonderlijk is om net te kan die deur oopmaken. Heren, waar ons nou in die tijd gaan, waar daar heel wat tyd, meer tijd is, daar is, tijd is, heren, Dat Terwijl ons tyd het, wil ons een besluit neem om die deeroop te maak, die toegang te gee, om met die maaltijd te hou. Heren, om soos wat ou David gesê het, om die lieflikheid te anskou in die tempel. Om al die dag van my leven, elke facet, elke dag, te woon in die tempel my lichaam wat die tempel geword het, een met u te wees, met u maaltijd te hou. Ek dank u dat, dat die uitnodiging steeds staan. Ons eer die vermoorde vader, dank u vir gemeente, dank u vir die jaar, dank u dat u ons nie gelos het nie, dank dat u anhou met die inspraak in ons levens. Ons eer die vader, in Jesus naam,